התוכנית הבאה, מעדן וניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו.

מה נשמע? זה, זה, זה, זה, זה בסדר גמור, צהריים טובים. מה? כבר יום ראשון? כבר הגיע יום ראשון, כבר הגיע אה, מעדן ויניל שפותח לנו את השבוע הזה. נכון. ואם אנחנו כבר פותחים שבוע, אז אנחנו פותחים עם אורח.

אורח מאוד חשוב. מכובד, שגם היה לו יום הולדת, שבוע שעבר. זה בכלל חשוב. אה, את הוודקה שכחתי להבין. אתה תמיד שוכח, אתה שומר את זה לעצמך, אני מכיר אותך. שימו את זה פה בארון. שלום ליוני נמרי. שלום, שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור, שלום לדוריאן, בתו של יוני. אחר כך אנחנו נשמע את השיר החדש של יוני.

שדוריאן מופיע בקליפ שלו, אבל זה אחר כך, יש לנו עוד המון דברים לעשות במהלך ה... והזמן קצר, שעה בהקדיש, זו המהלכה המיוחד. שומעים אותי? ודאי, ודאי. כל אז אנחנו במהלך התוכנית הזאת נשמע, אני כבר מגיע אל נשמע הרבה מאוד תקליטים שהביא האחד והיחיד, שון בן נון, תגיד שלום. שלום, שלום. שלום. שלא תחשבו שאנחנו עובדים עליכם, כולם פה.

ואנחנו פתחנו בקטע אינסטרומנטלי מיוחד שנקרא אמזונס. מה מיוחד? לא אני אספר. לא. שהוא, שהוא מהמוזיקה מה, הזאת עם שקט מעולם אחר, על שמה האלבום. Mm -hmm. אני הייתי בדרום אמריקה למעלה משנה ועשינו מחקר מטעם ה-BBC על השבטים האחרונים האינדיאנים בדרום אמריקה.

ובמשך כשמונה חודשים עברתי מהאטלנטיק לפסיפיק, oh, wow. בקנו, oh, wow, ונכנסנו ונכנס, ונכנס, למקומות הכי הכי הכי מסוכנים שאפשר, אבל uh, נכנסנו, ואני, כשחזרנו ללונדון, למעשה הקלטתי את כל המוזיקה לתקליט הזה, uh, מהצלילים שהקלטתי על טייפ קסדות קטן.

של הרעשים של הציפורים, ושל הנחשים, ושל הקופים, ושל היערות, וגם הריקודים של האינדיאנים שנכנסים לתוך השבטים שלהם, והיה מעניין מאוד. עכשיו אני משמיע את הרעשים של הקופים. אז תשמיע. כן, אז שומעים, שומעים. אתה לא שומע, כי המיקרופון פתור, וזה באוזניות. ויש עוד משהו מיוחד בנוגע לטרק הזה ולאלבום בכלל.

Mm -hmm. אז uh, הנה, יוני ימשיך ויספר. אני, uh, בתקופה הזאת של שנות ה-78 בארץ, שכבר הייתי מאוד מאוד uh, מפורסם בצרפת ובאירופה וגם ביפן, uh, היו לי uh, המון נסיעות בין uh, פריז ללונדון. היות וחברת TMI בלונדון uh, הייתה מעוניינת להפיק לי תקליט, ונכנסתי עם uh, כמה נגנים ל...

מקום שנקרא Spaceword Studios, שנמצא בקיימברידג', זה בית מלון שהפכו אותו לאולפן. אז יש אולפנים, יש, יש, יש חדרי רוח, ויש גם פאב. אוקיי. Okay. זה, באותו זמן שאני הקלטתי את האלבום הזה, אז דייב סטיוארט ואריק קלפטון, הם עבדו על תקליט משלהם, ודייב סטיוארט היה נורא סקרן לדעת מה אני עושה שם, עם כל החלילים דייב סטיוארט מהיוריתמיס. כן. והוא נכנס, והוא שמע.

הוא אמר לי, אתה יודע מה, אני, אני אפיק לך את זה מבחינה מוזיקלית. אז אמרתי, נהדר. ויצאנו ככה, אנחנו יוצאים הרבה לחצר, mm -hmm. וקלאפטון יוצא לחצר, ומאוד התאדדנו ככה באופן ממש קיבוצניקי. כן. ויום אחד ככה, כשאילטתי את דרך הנשר, שבאנגלית זה נקרא spread your wings and fly, אמרתי לו, תקשיב,

אריק קלפטון למדת לו, תקשיב, אני מקליט פה, תיכנס, תשמע טראק ותיתן לי איזה ליין אחד, לא יותר, רק אחד. והוא נכנס, הוא שמע, ולקח את הגיטרה, בוואן הוא עשה את הסולו, ואני זכיתי. זהו, פה נגמר הסיפור, ואנחנו בקשר עד היום. אתה רוצה לשמוע? כן. בוא נשמע את דרך הנשר. הנה הוא שם, דרך הנשר. הפלנה.

<עניין> <עניין> הנשר הוא מתחיל להתעופף, <עניין> <עניין> כן, כן, לוקח לו <עניין> זמן. <עניין> טוב, הנה, יפה, <עניין> כבר שומעים אותו. שומעים <עניין> אותו, אותו <עניין> שומעים גם את הנשרים.

מים, אין גבולות וחוק, ובעיניו תוכל לראות למרחוק. אם עיניך

There is no doubt you. Whatever those who wrote There is no doubt you lost it There is no doubt you And there is no doubt that

Psalm 607 For thevi também

ובעינם אתה תראה למלאכות. Yeah. טוב, ככה. אז כשהיינו בחוץ, יוני פה על רשימה של השירים שאנחנו רוצים לשמוע במהלך התוכנית, במהלך השעה הזאת, השעה שהתקצרה כבר. והשיר הבא...

ברשימה הוא בעצם אחד הלהיטים הראשונים הראשון. שפרסמו את יוני נמרי אה, כסולן. הוא היה אז בלהק הצבאית, צוות הבאי, פיקוד הדרכה. אכן. אה, לפני, לפני זה, יש לי שאלה שנורא נורא מעניינת אותי. זה הייתה זה מ-72, סוף 71, תחילת 72. אה,

הייתה בעצם שיטת הכוכבים בלהקות הצבאיות. זאת אומרת, היה, היה סולן אחד, אולי מקסימום שניים, וסביבם נבנה, נבנה הכל. ובכתבה, בריאיון שהיה איתך בלעיתון, זה התפרסם בינואר שבעים אוקיי.

אז כתבת שאת אחד השירים שלך מאותה תקופה אתה הקלטת באופן פרטי, אני לא זוכר, זה לא היה חייל באפור, אני חושב שזה היה אני מסוכסך עם עצמי. יכול להיות, כן, אני חושב שאני לא סובל, אוקיי? אז איך זה עבד? זאת אומרת, אתה בלהקה צבאית, אבל אתה גם עשית, התחלת להכין לעצמך קריירה מחוץ לצבא. קודם כל הייתה מלחמת יום הכיפורים, ששם היינו כבר במילואים.

ונסענו רק הבנים. אבל זה עוד הרבה לפני מלחמת שבת נ... הכיפור. נ... נכון, אוקיי. אה, 아, אוקיי, הבנתי. אה... אני לא הכנתי למעשה שום דבר, ואף פעם העניין של הכוכבות לא היה הסיפור שלי. אני לא יודע מה זה כוכבים, כוכבים יש בשמיים. אני, אה... אני שרתי, ושרתי בסדר, מסתבר, ועשיתי את... אה...

כל מה שרציתי במסגרת הלהקה הצבאית עם עדת שרים, שהיה המפיק המוזיקלי שלנו והחבר הכי טוב בעולם שלי. וכשהשתחררתי מהצבא, נכנסתי לאולפני גארט בתל אביב, היו אולפנים שנחשבו אז נורא משוכללים, ושל שני חבר'ה אנגלים שניגנו בלהקות הקצב של שנות ה-60. בסינקסים. וישב בסינק. צביקה פיקה גאון על הפסנתר, וניגן שיר נורא יפה, ושאלתי אותו מה זה, אז אמר לי מיד, אתה רוצה את השיר?

אתה רוצה את השיר? <laughs> אז אמרתי לו, ברור, לקחתי <laughs> את השיר, ושאלתי אותו, למה אתה לא רוצה את השיר? אז הוא תראה, תראה, השיר נפסל מהפסטיבל של שירי משוררים בגלי צהל. אתה מדבר על שושנת פלאים. <laughs> נכון. כן. <laughs> ואז לקחנו עם אלדד, המשכתי לעבוד עם אלדד, ולקחנו 35 נגנים, שאז זה היה אטומי ונבל, אוקיי? עכשיו, לסחוב את, את הנבל זה סיפור שייקח שעתיים. היה לי סאב.

נורא יפה, שמנו את הנבל על הסאב, הבאנו לנו אלפן, קולינור, שם עם אמנון ואמיל, כן. וישבנו כולנו בתוך האולפן, לילד היו את הפרטטורות, ניגנו את השיר, ושרתי את השיר בוואן טייק או שני טייקס, עם קול נורא בתולי וצעיר, והשיר הזה הפך אה... להיט מאוד ענק, כן? גם כל מה שרציתי כששרתי בצבא,

היה בראש מצעדי הפזמונים המון זמן, כמו, כמו שכתבת. לא רק זה, הוא היה, הוא היה באותו שבוע במקום הראשון, גם בגלי צה"ל וגם בכל ישראל. ממש <אח> באותו שבוע. נכון. שזה לא דבר שגרתי. וכשסיימנו להקליט את שלושונת פלאים, למעשה, אה, השיר באמת, אה, מבחינתי... שלושונת פלאים בעצם היה הלהיט הש... הגדול הראשון שלך מחוץ ללהקה, אחרי הלהקה. מחוץ ללהקה, אחרי הלהקה, אחרי שכבר השתחררתי.

ועשינו את ההקלטה של השיר, ויצא משהו כזה יפה מלכתחילה. רגע, אני עצור אותך שנייה. הבאת לנו את שושנה פלאים שון, נכון? אז בואו... בוא, הבאתי את כל השירים של יוליק וסולו. עד שאנחנו של... משיכים לדבר... רגע, משכים אני אסיים דבר... רק את המשפט. שהשיר הזה הוא, הוא מאוד מאוד מיוחד. זה שיר אהבה שמדבר על שושנה, כן? שהיא נמצאת שם. שושנה זאת האהבה. האה, ומה שנשאר זה רק לקטוף אותה.

אז זה מדבר השיר של שאול צ'רניחובסקי וצביקה פיק, שהעניק לי את השיר, אני זכיתי. ונשמע אותו, לא? אז okay. euh, הכנת לנו? לא הכנתי לא, את כל, הכנת, אתה, כל מה שרציתי. אז אתה בזמן שאתה מנגן לנו את uh, כל מה שרציתי, no. אתה תביא לנו את uh, שושנת פלאים. בסדר. ואנחנו uh, מיד אחרי 아, כל מה שרציתי... לא, לא, לא, לא, לא. אם הוא ישנע תשים אותו.

מכיוון שזה לא יהיה קשר. תשים אותו, אחר כך כל מה שרציתי, נחזור לעבר. אין בעיה, זה שיר שלי. שים אותו. אוקיי. וזה הקסם של שידור חי, אתה מדלג מפה לשם, איזה מזל שאני לא ליד הפטפונים עכשיו. אנחנו ספורטרים, חביבי. אתה, אני לא. שושנת פלאים ברוכת אל פורחת לישבעים

יש כושלות חייו דורש לה, יש מוצאות אחיש.

Ba blue Sha nikte uvish to zo

flo Luca van can per blue sha

ו...

Shabbat <laughs> <laughs> Shalom

טוב, אז שאלה שאני חייב לשאול את יוני. השיר הזה, קלאסיקה מ-72, 73, משהו כזה, והנה באלבום, האלבום עם דייב סטיוארט, אתה הקלטת את זה שוב, בגרסה אחרת? נכון. למה? <laughs> כי היינו כבר באולפן, ובא לי להתפנן על השיר הזה, וזה יצא דרק, לא יצא טוב. אני מעדיף לתעמיד את המקור.

והרבה מאוד אנשים בארץ היו לזה גרסת כיסוי, שאני מאוד מאוד לא אוהב. זה, זה שיר שלא צריך לגעת בו. הוא נכתב בזמנו, הוא, הוא שר בזמנו, ואין צורך לגעת בו. שיישאר ככה. ככה הוא נשמע מצוין, ככה הוא גם יעבור לדורי דורות הבאים שלנו, וזה הכי חשוב. כל מילה. כן? ושימור על הזמר העברי הערכי, אוקיי? על זה מדובר. אה, אנחנו נחזור ללהקה הצבאית. כן.

נחזור ללהקה צבאית, הנה משה מכוון לנו את ה... אנחנו למעשה מתחילים מחדש דרך הלהקה הצבאית. אנחנו עושים לופים. <laughs> כן, אוקיי. <laughs> uh, אני אספר משהו על השיעור שאחרי... <laughs> בוודאי. אתה, okay. uh, עכשיו, יוני יספר לנו. אוקיי, okay, uh, אני הקמתי <laughs> למעשה... <laughs> אני הקמתי <laughs> למעשה את להקת הרוק הראשונה בצה"ל. הגעתי להוויי הבידור, uh, פגשתי את רפי בן משה, זכרו לברכה, ואת uh, שאול ביבר, זכרו לברכה.

ואמרתי להם, תשמעו, לקחו אותי לכל הלהקות, אבל אף אחד לא... זאת אומרת, קיבלו אותי לכל הלהקות, כי עשיתי בחינות, אבל אף אחד לא לקח אותי. אז אמר, רפי מנושה אמר, אתה יודע מה? תקים להקת קצב הראשונה בצה"ל. ויש לי מישהו נהדר בשבילך. אמרתי, מי? הגיע אלדד שרים, עם uh, ההליכה שלו, הגלמונית כזה, והכרנו, והתעידדנו מיד, ו...

התחלנו לעבוד על כל מיני קטעים מוזיקליים, רק לנגן, כן, עם, עם הרביעייה שהייתה לנו. ואז רפי בן משה אומר, תשמע, הגיעה זמרת מציילון, משהו שאין דברים כאלה, קח אותה. קוראים לה רותי. קור... קוראים לה רותי נבון, נכון. <שמע> והגיעה לצריפים שמה, ומאחוריה שם בביתור, ואלדד ו... <שמע> <שמע> <שמע> ועוד הקרדוניסט ליוו אותה, והיא שרה.

את Chains of Fools והרגה אותנו, נפלנו על הרצפה, לא הייתה זמרת כזאת בארץ, בחיים. לא שמענו דבר כזה. מלכת הסול הישראלית. הכי גדולה שהייתה פה אי פעם, בנושא של הסול. גם היא הייתה דרך אגב כאן, במעדה. כן? כבוד גדול. בקיצור, התחלנו לארגן את הלהקה, לקחנו כל מיני נפלטים מלהקות אחרות, שעשו את הריקודים ואת החורגרפיה, ואלד כתב המון שירים ללהקה הזאת, חלק מהם מאוד מאוד

שאף פעם לא שמעו אותם, ולי הוא כתב שיר בתוך הלהקה שנקרא כל מה שרציתי. ועם השיר הזה התחילה למעשה הטלוויזיה הישראלית, רק הייתה בחיתוליה. והרה לגולדפינגר, שיזכה לחיים ארוכים, באמת חבר חבר טוב שלי מאז, והבימה היה אורי זוהר, ובנחל כליה בנו במה על המים, ו...

הופיע צוות של הנחל עם יזהר כהן, ואנחנו. ותכף אני אספר לך סיפור. אני הייתי שם. היית שם. כי אני אז ליוויתי את צוות הוואי נחל. אוקיי. אז בקיצור, הם הופיעו, אני לא זוכר מי לפני מי, וזה היה ממש במה צפה על המים, ושרתי את השיר, שרנו את השיר כל הלהקה, והשלוש שורות האחרונות של רותי למעשה עשו לה את הקריירה.

מכיוון שאחר כך בני נגרי, זיכרונו לברכה, רצה לקח אותה למחזמר ועשו אותה לקרע לי שחור, ולמעשה, בשלוש השעות האחרונות האלו, למעשה, היא פרצה בקריירה שלה, והשיר, כל מה שרציתי, הפך להיות להיט ממש, גדול גדול גדול. היה מספר ש... אתה תספר על השיר גם... אני לא... אני אצטט אותך. אני אצטט אותך מראיון, מאותו ראיון לעיתון, בינואר 72, אתה אמרת על השיר...

קודם כל, השיר הזה לקח לו המון זמן עד שהוא הגיע נכון, למקום הראשון. נכון, נכון. ואז אמרת שכל אחד מארבעת מה, פזמוני הסולו איזה, איזה, שלך שם, זה פזמון יוקרה, ככה אמרת. אוקיי. ו

אתה אמרת, באו, באו בטענות שהפזמונים לא מלודיים מספיק ב, ב, בתוכנית, כן. לא קליטים, אז אתה אמרת, מי אמר שקהל החיילים צריך לקבל אך ורק שירים שנקלטים משמיעה ראשונה? הוא אמר, את כל מה שרציתי צריך לשמוע פעמיים, שלוש, עד שגולטים אותו. מתי... אם יש לך קהל שצמא למשהו, שמוכן לשמוע, תן לו לשמוע.

ומתי כתבתי את מה שהקראת? זה ינואר 72. אז סימן שהכל בסדר, זה עד היום נכון. כן. תודה. אני <אח> חושב <אח> שהגיע הזמן לשמוע לשיר. את uh, כן. כל מה שרציתי.

זה מוזיקה שחורה, זה יופי. אני חושב שזה היה, זה בעצם השיר שהוא, אפשר לומר שהוא המקפצה של רותי לאל תקרא לי שחור. נכון. כשאתה שומע שיר כזה, אתה אומר, היא יכולה לעשות את זה. בני נגרי פנה לאלדד שחירים, אמר לו, אני רוצה אותה. ואז הוא עשה את אל תקרא לי שחור, ומאז הכל היסטוריה, כי רותי באמת זמרת הסול, הכי הכי גדולה שהייתה פה, לטעמי, כן, כמובן.

בלי להעליב אף אחד. אנחנו גם נזכיר שהם היו נשואים כמובן. עכשיו שיר נוסף מ-72, 73. לא, זה, ש... זה מהתקופה של שנות ה-70, זה ממש התקופה הזאת. 72, 3, משהו <ע> כזה <ע> לדעתי. אני חושב שזה היה שנה אחרי, בתום מלחמת יום הכיפור. אני חושב, אני לא זוכר. אני לא זוכר. אוקיי. Okay, אבל בתה לא, תקופה נבדוק. פחות יותר.

Uh, אנחנו מדברים, מבחינת הקול שלי, מדברים כן? מדברים על החבר הכי טוב בעולם שלי. אוקיי. Okay. ואתה yeah, הקדשת uh, אותו. השיר הזה נכתב על ידי uh, מירית שמור והלחן של צביקה פיק. כן. ואני אישרתי אותו, הראשון, כן? ואני הקדשתי אותו, גם בזמנו וגם היום, תמיד.

לחבר שמאמת היה הכי טוב שלי בתקופה ההיא, שישבנו שעות ביחד בקפה פינאטי בזמנו, שהיה כמו כסית, משהו כזה, לצעירים. כן. והוא נהרג בדרך להופעה ב... בסיני. בסיני, בסיני, כן, כן. וזה היה שברון לב גדול מאוד. וכששאלתי את השיר הזה, אחרי שגמדתי את השיר הזה, השיר היה מוכן.

אז אמרתי, אז אני מקדיש אותו לרומן, זה מה שאני יכול לתת לו בחזרה, מכיוון שהיינו באמת חברים נורא טובים. הוא היה בחור מדהים עם קול אדיר, אדיר. אתה אז... יודע, מעניין, כי קודם כל רומן שרון בפברואר 74, זאת אומרת, כבר עברו 48 שנה, ובשבוע שעבר היה כאן עמי מנדלמן, ועמי כן. מנדלמן, יובל ורוטשטיין.

ורומן שרון היו יחד באותה לקצוות, וגם הוא דיבר על רומן שרון, את האימפקט שהבחור הזה השאיר על כל כך הרבה אנשים. נכון, הוא תמיד היה מחייך, הוא תמיד היה מחייך, תמיד היה מחבק. חלק שגם קשור בי, כי אני בדרך כלל משתדל לחבק ולחייך, לצחוק. בוא נשמע את החבר הכי טוב באולם שלי.

אני יכול לדבר. בסולו של השיר הזה יש מקהלה שלמה ואפשר לשמוע טוב מאוד את הליווי של רותי. מעניין. הוא כתב איזה צביקה את הסולו כמו של באך. של אז. מאוד יפה.

סיפרתי לו על ילדותי, סיפרתי איך הייתה אימי, סיפרתי לו על אלה, הילדה הכי יפה. ואפילו על היום שבו בכיתי, כי לא יכולתי להכות בחזרה. הוא היה החבר הכי טוב בעולם שלי, הוא הגיע.

He was the, was the most beautiful thing in my world.

عينياخ خ في الفلو فينا غراراخفاهف خافشه ما وש

הוא היה הדבר הכי טוב בעולם שלי, היי, היי, היי, היי, הוא היה החבר הכי טוב בעולם שלי, הוא הקים כמעט את כל העולם שלי, הוא היה הדבר הכי טוב בעולם שלי,

He was the best in the world of my world He probably knew all of my world And it was him who took all of my world

אחלה שיר. כן, תודה. Uh, למרות, אחלה, לא אמרו בשנות ה-70, אחלה, אבל שיר יפהפה. כן. כן. Uh, אנחנו תכף קופצים לתחנה נוספת, משמעותית, בקריירה ובחיים שלך. Uh, אז איך אתה פתאום הופך לסופרסטאר בצרפת ובאירופה? אה, uh, uh, סיפור.

יש לך שעתיים? I... אנחנו לא. okay, פה. אני, uh, אני אז uh, כבר הייתי נשוי עם רותי, ולמדתי חינוך גופני במכון וינגייט, ובו זמנית למדתי מנהל בתי מלון בתדמור. ובערבים הייתי מופיע אצל רפי שאולי, המועדון שנקרא מנדיס, שזה היה המועדון בזמנו, כל ההוז הוז היו באים, וישב יואל שער על הפסנתר, וניגן, ואני uh, כל ערב שרתי משהו כמו...

עשרה שירים, משהו כזה, והייתי מקבל חמש עשרה לירות לערב. שזה טוב או... שזה כלום. כן. והייתי קונה הביתה אוכל לרותי ולי ולכלב. עד כאן חיי הזוהר של סופרסטאר ישראלי, כן. שני סופרסטאר. ערב אחד, כן. ערב אחד אני שם, גומר לשיר, ויושב חיים סבני, מפיק צרפתי, ואומר לי, בא לך לבוא לצרפת לשיר?

אמרתי לו, למה לא? למחרת נסעתי לפריז עם חיים, והוא ארגן שם נגנים, והיה שיר מוכן של שוקי לוי, גם כן היה בלהכות הקצב, וכתב את המילים מישל ז'ורדן, זה שכתב את מיי וויי, ונכנסנו לאלפן, לא דיברתי מילה בצרפתית, נכנסנו לאלפן, המון נגנים, אולפן שנקרא קאטו ואנדוז, 92.

בבואדה בולון, ביער, אולפן שכל האומנים הכי גדולים בעולם הקליטו בו. פשוט רוד סטיואט, אה, ג'ימי הנדריקס אפילו, ואלטון ג'ון, הכניסו אותי למקום ענק שלא הכרתי, קולינור נראה לידו כמו אה, מחסן, ונתנו לי את המיקרופון, כתבתי את, כתבתי את המילים פונטיקלי בעברית, שאלתי אותם, two takes, חזרתי לארץ, לגמור אותה, את הסטאז' שלי במלון פלאזה.

של מינהל בתי מלון. שלושה ארבעה ימים אחרי זה חיים מתקשר אליי מפריז, סבן, כן, אומר לי, יוני, אתה חייב להרוס את החפצים ולבוא מיד, כי השיר הפך ללהיט ענק. אוקיי, שמתי את התרמיל וכל השטויות, והגעתי לפריז, ולמחרת כבר היה לי תוכנית טלוויזיה. שמו אותי בזה שדה של פרות, עם כל מה שהן עושות, כן.

צילמו אותי בשחור לבן, אוקיי? כשאני בתוך כל הזה של הפרות, כי כל צעד היה קשה, כי הנעליים יצאו מהרגליים. חיי הסופר סטאר טייק טו. ובאותו לילה, הסטנדרטים בצרפת, בלגיה, לוקסמבורג וחלק מאירופה התפוצצו. התקליט למחרת, בבוקר, אחרי ההופעה הזאת, מכר למעלה מ-750,000 תקליטים, הוא הגיע בסופו של דבר למיליון וחצי תקליטים. ומכאן נשארתי בפריז.

גרתי אה, מול אה, אה, איב מונטן וסימון סניורה, והם נורא חיבבו אותי, והייתי משחק, משחק עם אה, איב מונטן למטה בפאב, בפאב פליפר, זה כזה שדופקים עם מכדורים, והוא אמר לי, gonna speak only French, not Hebrew, <coughs> כי בריאיון הראשון שלי בטלוויזיה, שהיה למחרת השידור שהיה בשדה של הפרות,

ראיינו אותי לתורית שיקט מדי פרמייר, אצל זילבר, ולא דיברתי מילה צרפתית, דיברתי רק באנגלית. וחודשיים אחרי זה, שראיינו אותי עוד פעם, כבר דיברתי צרפתית. אז היא שאלה אותה, איך אתה מדבר צרפתית? אז אמרתי, זה... איב מונטן. איב מונטן, הוא אשם. זהו, הוא אשם.

ואחר כך עשיתי מספר גדול מאוד של להיטים בצרפת, וגם אז הגעתי לאנגליה לעשות את הנושא של ההתחלה שלי עם התקשורת עם EMI, שנמשכה המון שנים עד שהגעתי לעשות את שקט מעולם אחר, ואחר כך נדבר אחר כך מה היה. שון, יש לך משהו לשאול את יוני, או להעיר, או להוסיף? אז אנחנו נשמע עכשיו להיט בצרפתית, שהוא...

אני רוצה רק אותך.

‫אבל מהפוטוס אברה, ‫לואי דומוואל תהיה פלורט. ‫תימא מתרואה מועפה זה סט, ‫שבו קושן ג'ל. ‫דאופי יום פיטי, ‫לג'רנפקוס סון בלנק, ‫דקזיסטר רשק אסטרן. ‫מזרח כשקורט סון טועה כלפוין.

my life t'appartient je ne veux que toi Et tu sais pourquoi

סרונדז עיוור. שנה וקוטואר. אין תוספור קוואר. אבי אונקר שפיר אותו. פורטוגרד. שנה וקוטואר. שנה וקוטואר.

ולפני שאנחנו הולכים לשיר הבא, אז גם לשון יש אנקדוטה, כמו שאומרים, אבל רגע, רגע, רגע, רגע. קודם כל נגיד, מה יהיה השיר הבא? והשיר הבא, יוני, זה השיר, זה, הבא, זה השיר הבא, אני חוזר... אני, אני חוזר לשנות ה-73 בארץ, 72, הכניסיני תחת כנפך של המשורר חיים ביאליק ולחן של נורית הירש, ואני הראשון שביצעתי את השיר הזה.

לפני כולם, לזכור טוב מאוד, ואני מאוד אוהב את הביצוע, אה, נאיבי ויפה, ונשמע אותו. רגע, ולפני זה, מה רצית להגיד, שעון? אז זהו, שפעם לא היו מחשבים, ובשנת 79 רצו להצעיד את השיר של אכניסיני אה, בביצוע של אריק איינשטיין, ואז מישהו מהוותיקים של רשת ג' אמר, רגע, רגע, אני זוכר, זה כבר היה במצעד פעם, ואז החליטו להוציא אותו באמצע, כאילו שהוא הצביע... יצ... למה? יצליח... אבל זה היה בל... מלחן אחר. חוק, היה חוק.

שאסור לש... ששיר יצעד פעם שנייה. אוקיי, okay, לחיי החוקים המטופשים, הנה. תן לנו. אני רוצה לשמוע את הפתיח הזה.

<speaking in> Thank you. <world>

שף שמה ארצית, גם אמרו שהיה הכנת טיבאה טובה, היה עץ שעשוי מקרטון. תראה, תראה, תסתכל בקלילה. אה, שלא יהיו לכם רעיונות לראש, מאזינים יקרים, רוב התוכנית כאן היא מווינילי, אבל כשאין לנו, אז אנחנו... בכל זאת, לוקחים קצת... קצת דיגיטלי ולא אנלוגי.

אז הנה, ביאליק, צ'רניחובסקי קודם, אתה אוהב טקסטים כאלה של... שהם קצת יותר... תראה, זה, אלו טקסטים שמדברים אליי. זאת אומרת, אני, אני לא כתבתי את הלחנים פה, למרות שאני את רוב השירים שלי כותב את הלחנים.

אבל uh, זה, זה, שירי צום ברזל, אין מה לעשות, זה שירים שנשארים לנצח. עכשיו, השיר הזה, היו מיליון ביצועים. אני חושב שאחריי שר את זה אריק איינשטיין, כבודו, כן. הכי גדול בעולם, שאני פשוט, בשבילי הוא עדיין חי, הוא בכלל לא מת. אני שומע אותו, אני מצטער כל פעם מחדש, כל, כל השירים שהוא שם, בשבילי הוא באמת משהו מאוד רגשי. והעילות זה הרבה מאוד ביצועים, אבל הביצוע הזה הוא הראשוני, וראשון, אני אומר תמיד, גמרתי לשושנת פלאים.

שיש דברים שאסור לגעת בהם, אבל כמובן שבמולדית מלודיה אחרת, מה שאריק שר, אני חושב שמי שקטע את המלודיה שלו זה יוני רכטר, אני לא בטוח, אני לא משוכנע. תקן אותי אם אני טועה. הוא על לא זוכר. גם אני לא זוכר. מה? מיקי גבריאלו. נכון, נכון, אתה צודק. מיקי הגדול גם כן. זהו, אז זה גם אחד מהשירים שנשארים אחרי שאני אלך. זהו. שון? מה?

לא, אני עובר לשיר הבא, אנחנו עוברים לדיסקו. דיסקו! והאלבום ב... הראשון של יוני נמרי בעצם היה מיני אלבום, חמישה שירים, שלושה באנגלית ושניים בעברית. ואחד מול אחד, זה היה הדהית הגדום מתוך האלבום הזה. ובלימים, בשנות התשעים, רציתי לעשות תוספים על דיסקים, כי זה היה הפורמט החדש. וניג'אסתי ליוני שיבוא ויח...

כשהוא מס, מסכים שנכניס את זה לאוסף שלי תקוע בפקק, הוא הסכים, הוא שלח אותי קודם כל לדבר עם שאולי נמרי, שזה של שלו, אבל הם הסכימו, ובסוף השיר נכנס לדיסקים, ועוד דור הכיר אותו. יפה. ו... כן, ולהגיד שבטבע של אז, זה היה שיר קצת חריג, מכיוון שננסי ברנדס עשה לזה עיבוד ממש מדליק לאותם ימים, ויש לזה גם קליפ נהדר.

אז הם יכולים לראות את זה ביוטיוב, אז תהנו, רוק אנד רול.

Zzzz, zzzz, zzzz.

יוני, תראה, אנחנו כבר uh, מתקרבים בצעדי ענק לסוף השעה הזאת, שהייתה okay. שעה מופלאה ונהדרת, תודה, yeah, תודה רבה. ועם uh, סיפורים מדהימים, שאת חלקם אני שמעתי כאן בפעם הראשונה. Okay. Uh, mm. והנה, אחרי הרבה זמן שאין שום דבר חדש ממך, מגיע לפני שבועיים שיר חדש.

שנקרא זה הזמן, okay. איתו אנחנו רוצים לסיים okay. את התפניות. אני, אני אעשה את זה קצר כי אין לנו זמן. אני למעשה הקריירה שלי נגדעה בשנת 81', כשהופעתי בהופעת חימום uh, לפרנק סינטרה במלון סייר, סי, באולם סיירס סיירטר בפלורידה, ובדלב בחזרה עברתי תאונת דרכים מאוד מאוד קשה, איבדתי תשתיב את הבן שלי ואת הצוות שלי, אני אה, נפצעתי מאוד מאוד קשה, הייתי הרבה מאוד שנים בבית בבוסטון מורל הוספיטל.

Uh, השתקמתי, למדתי בהתכתבות uh, פיזיותרפיה וכירופטיקה ואני עוסק בזה כבר 30 שנה. חזרתי לארץ בתחילת שנות ה-60 והתחלתי לעבוד עם uh, נכי צה"ל, uh, שאני איתם עובד עד היום, דווקא הנכים מהמלחמות האחרונות וזה עושה לי טוב בלב. והגיע הזמן לשיר ויש לי בת נפלאה שקוראים לה דוריאן שהיא מוזיקאית מחוננת והיא זמרת אדירה והחלטתי uh, להקדיש לה את השיר הזה, שיישאר ממני משהו בשבילה.

אז זה השיר בשל דוריאן, בתי האהובה. אה, זה הזמן. זה הזמן, זה הזמן לשמוע את זה הזמן. ולהיפרד גם. אה, אנחנו אה, מאוד שמחנו לארח אותך כאן במעדן ויניל. זה היה מעדן אמיתי. Oh, תודה לשון, שהביא לנו את כל הווינילים שאנחנו צריכים כאן בתוכנית. תודה לדוריאן, שעדיין ניסה לנו פה את <עוד> השידור חי. תודה לאמירה.

שהפיקה לנו את התוכנית וגם עשתה קצת לייב. תודה לדותן הטכנאי. תודה למשה אהרונסקי. תודה לאהרון. והכי הרבה. תודה ליוני נמרי. עזוב קצת יותר. תודה רבה לך, אהרון. בשמחה. תודה רבה למירה חמודה הטובה דן ראשון. תודה רבה למשה. ותודה רבה לבת שלי, דוריאנה חמודה. היא עושה לנו את כל הצילום של הכול. את כל הסיפור. ומאוד נהניתי, התרגשתי מאוד.

ואני שולח לכל החברים חיבוק ומעומק ליבי, ושנהיה בריאים, שמחים, מאושרים, ושנהיה בני אדם. טובים. אמן ואמן, תחזרו אלינו בשבוע הבא, יהיה עוד מעדן ויניל, אנחנו לא יודעים מה, אבל בטח יהיה טוב. בשבוע טוב. בשבוע טוב לכולנו, ושהלוואי כל התוכניות שלנו יהיו נהדרות כאלה. כן. בואי נהודה. תודה.

צופת כל-כולך, והעולם כבר משתנה. את שותקת, והלב מזמן נוגע, מול הרים ותהומות להתעורף, שוב לבעום, ובכל רגע להבטיע.